Vëshdojmë me të e mënton për shenjët e kametit. Kemi të reguar në hytëve të kaluara për disa shenjët të më dha. Dhe për fundimisht kemi qëndruar të kë ardhja e Isës a.s. profetit a Allahut. Të reguam që Isë a.s. do vijë dhe një prejqëllimeve të ti kërësore është vrasjen e dëgjalit, kërëtarit të qifutve. Dhe në basi Isa a.s. të vras të dëgjalin, në basi një kohë të shkurëtër, dhe dal një shenjë tjetër e madhe e cila është trebuar në hadithet të sakta. Dhe kjo shenjë është që disa njerëz janë njerëz të cinj janë përshkruar në Kur'an ata do të përhapen në tokë dhe do bëjnë fesad dhe shkatërim të madh në ta. Kanë të kanë treguar dietar që ata janë dy popuj ose dy fise kanë thënë këta janë yajujt dhe ma'jujut në base disa njëres mund përfiturojnë nga emri je gjujë dhe ma gjujë që ta jenë gjujë apo nuk është për të jetë, nuk ka lidhje me të gjë je gjujë dhe ma gjujë janë emët e tyre emët e nënën e popullit emëri je gjujë është njëri popull dhe ma gjujë është popullit tjetë në dy popullit të cilët janë shumë të qini dhe për hapin fesatën to nuk kanë lidhje me termin gjujë në gjujë në shqipe që janë në shkurët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 i dha dhul karnenit pushtet të madhë në tokë dhe i së më rritin në përëndim të tokës pas ta i dha pushtet të madhë dhe i së më rritin në lindje të tokës, pas ta i shkojnë i dhënd si shtërgonë Allah dhuar, thot, Hatta i madhuar thot hëtta i dha bela gabejnës sëtë dejni wajë dhe mindunihima qaumën lajeka dune jethë kahuna qaula thot dhe i së kur më rriti kalojnë në përëndim pas e më rritin lindje e zjero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 Gjeti me së të tërë dëmala u një popull Leje ka dune e fkahu në kaula Ata thot Me shumë bërshqërisi mund këptonit Qërru thuva Njere së cilët nuk këptojnë Nuk merë në beshme fjall Njere së cilët nuk dim të merë në beshme fjall Kaluja dhe në kërnejnë Edhe komshit të e tyre Që ishim popull Pojt e tjerë I tha dhe në kërnejnit Inë e gjurge më fësidu në fil ardh Ja gjogjtë me ajujët janë shkatërues në tok. Fa hel la jallu lek kharjan ala an tjaal bayna na u bayna um sad. Të ti apo ti një shum parash ose don si ti qera e me radhë që ti të bësh një një pengesë me dëshë të tyre. Dhe Edhe i thotë ul qarnaini ajo që më ka dhuar Allah është më e mirë se kjo që më dhon ju nuk dua para për të lëgje dhe ua bëri për hir të Allahu subhanuhu teala ndërtoi Në dëmijë të përë dy maleve një penges si shtërgojnë edhe kuarnore mori plakat e hekërit edhe vendosi në dy anë dhe bërë shumë të lartë edhe pasaj nëzhehu plakat e hekërit në nëzhehen shumë edhe hodhi me styre bakër edhe u bëhe një lojë si tishtë e mali i madh i cili ishte i pa dëpërtushëm nuk qahëj edhe asë nuk ishe mundësin gjitë e njërinë ta edhe e bëri këtë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 janu dhe mëjurë dhe janë njerëz. Janë njerëz nga fëmija e Ademit aleyhis sallatu selam. Nuk janë, domethënë, në një lloj tjetër krijese përveç njerëzve. Dhe argumentet për këtë janë disa argumente. Pra i këtyre argumenteve kemi hadithin që transmeton me Buhariu dhe të tjerë, është ditë më së sakt. Po profeti sallallahu alaihi dhe selam Ditën e gjykimit do thurres e tëjëres do të thotë o Adem nxirr grupin e zjarrit. I thot Adem i alay salatu selam ç'është grupi i zjarrit? I thuhet nga çdo 1000 veta 999 për xhenet vetëm 1 për xhenet. Edhe atë ditë thot profeti sallallahu alajin kur të ronte nga atë ditë do të thiniet çmja. Po Munzir Ruben e ziyaret nga çdo 1999 për JHNM. Aty shiqson shumë sahabë kë i thonoi drejtur Allahut, "E kush është ky një vallë ndër ndër gjithë ne, kush është ky një që do të shtokasë?" Dhe u thot profetit sallallahu alejhi dhe selamu, "Nju përgëzoi dhe mos e humni shpresën se ju jeni me dy popuj. Domthoni, jetoni me dy popujve, të cilët kur ndodhen me çdo grup, ata e shumojnë atë, domthoni që janë ai shum." Sa nënë që nëthënë e më përtyre, dhe ata i nje gjurëgjët dhe ma gjurëgjët, dhe bita Ademit të cilë kanë humbur si ta. Për iksa i tregonë profetis s.a.q. Që, që i thuet Ademim në zirë grupin e zerdunë prebive të tu. Në kjo tregonë që e gjurët ma gjurët e janë prebive të Ademit. Edhe që do digjen që nënë, tregonë që ata janë njërzë, me logikë të cilët kanë përgjësi për parë Allahu s.a.q. Kanë detyrime, dhe nga që nuk e kanë pranuar të vërtetën që i ka dërguar Allahu më dhuroj profetin e tij sallallahu alaihi wasallam për këtë arsye do dënohen xhehenem. Edhe për gjuna që do bëjnë. Po profeti sallallahu alaihi wasallam ju jeni ndër dy popuj të cilët kur ndodhen mes njerëzve i shumojnë apo më që janë ajh shumë njerëz bëjnë ata sa nuk ka gudhej. Yon janë dy popuj shumë të mëdhenj. Ja Xhuzhet e Majxjudut. Këto tregojnë që do të rriten numri i tyre shumë i madh. Gjithashtë të në është të reguar në disa hadith e përshkrimi tyre, ka të reguar profetis S.A.S. si pas përshkrimi që jetë, thot, fyturat e tyre, thot, janë të gjerë, dhe në të rumbullakta, sy të tyre janë të vegjel, flokët e tyre janë të zinë të kuqe, dhe thot, fyturat e tyre duken si mburoja të rumbullakta e dhe thot ata dalin dhe zbresin në gjdo majmali, në një vinë më shumis ma dhe janë, në numërin në si punë e milingonave, a i shumë janë. Nga përshkrimi që je profetis sallallahu aleyhi sëllem, duke të më dhe nga ajo që është të reguar në nëjit, ku arnorë të këpër dhullë kërnenin, ka të reguar djetarën me për afërsi se ku mundodhët këj vend. Vëndi e gjurët më gjurët e ka në thënë që këjnë Harmoni, sa ku është Allahu Aleh. Kjo gjëto më gjetëm sot nuk e ka zbuluar njeri prej bashkohës zotantë di se ku është. Kjo është shefi Allahu që tregon Allahu. Kemi dëgjuar disa njerëz që si pretendojnë që e zhvillojnë nëntokën apo kjo nuk është vërteta. Kjo është e vërteta, ajtojnë mbi tokë ku qysh tek di Allahu spontane. Dhe kjo është fuqia e Allahut që krijesa ajtojnë mbi tokë dhe ne nuk i dimë se ku janë. Dhe jo yjet e bën shumë, janë shumë. Dhe Allahu subhanahu wa taala i ka bër ben Israelit në kohën e Musa alayhis salam, por ata nuk pranuan që të futen në tokën e shenjtë. I bëri që ata 40 ditë vinin për dalë nëpër taith dhe nuk e gjenin rrugën. 40 ditë vinin rrugë për dalë dhe nuk gjeni e gjenin rrugën. Nikoç rrugë dukej, ishte. Për ta së gjenin, ursi Allahu që ata ta humbin rrugën dhe ta ursi Allahu që Allahu më dorë nuk ka treguar asnjë sekondën ku dohen ata ku janë ata. Gjithashtu ursi Allahu që ata nuk kanë dalë të njerëzve, po kanë dalë në 24 njerëz, 24 njerëzim. Transmetohet se profeti sallallahu alaihi wasallam ka treguar në hadithin e Buhariut për këtë këtë domethënë pengesën që ka vendosur Dhul-Qarnaini, thot ata përpiqen ta çajin atë çdo ditë derisa kur afrohen te fundi, domthonë për ta për të, të depërtuar nga ana tjetër, thot i pari tyre kthehuni se kemi keni për ta mboruar doje për ta çarpshtësisht nesër edhe e këthe në loj më dhëruar atët, dhe e të nesëmen në fromën dhe më të forë se qishtë. Dhe e sa kur të vi momenti fundit, përshdo në hadithi, dhe e sa kur të vi momenti i fundit, në të sinë dëshionë në loj më dhëruar, që ti në dhjer e gjurëgjët dhe ma gjurëgjët për pare njërzve, dhe thot e i që shi pari tyre, këthe huni se keni për të qarët në nesër inësha Allah, nëse dësh Kur që djitë e tjera thosht të da çajnë për në thosht të në shalla, po dhe për po të dhe allohë. Edhe pas e këthejnë të nëjesëm edhe e gjinë e të të të përregur si qishtë. Edhe e çajnë e të dhe dalin të njerëzit, pinë shdo buri mui, edhe vrasë njerëzit, lërgohë njerëzja mbathin rapit për i tyre, edhe gjuajnë me shtizët e tyre në tokë, kushët dhe për para, më dhe gjuajnë dhe në qemët argumentet e dretar të cilat rregojmë për Xhuxhë dhe Xhuxhët tash janë disa, prej tyre janë disa ajete që përmendëm ajet e surës ajet e surës Ke, gjithashtu ka thënë Allahu më dorësuën në Bia hatta idha futihat Yajuju Majuju wa hum min kulli hadabin yansilun. Derisa kur të hapet Yajuju dhe Xhuxhët, ata nga çdo lartësi kanë për të rryer, kuçotë, yansilun. Domethënë kanë për të rryer, domethënë sipunë e tyre i cili ecën, sipunë Minin Gorë, dalin nga Xhuxhët. A i shumë janë Transmetohet dhe Zeni Bintu Gjahsh Se profetis s.a.ll. hyrit e ka jo Dhe ishe i trembur Dhe tha La ilaha illallah Mirë për arabët Për një të keqe që po vo afrohet Sot është hapur nga muri i e gjurjëve dhe më gjurjëve kaqë Dhe e bërë me shenjë profetis s.a.ll. është hapur kaqë nga muri i e gjurjëve dhe më gjurjëve dhe i thot Zeynep, o i dërgurë Allahot a do shkatërojemi ne ndërkohë ndër, ndër që tek ne janë njërzit dhe voqëm i tha profetis po kur të shtohet pisliku kur shtohet pisliku atër për shkatërojemi dhe po patit dhe voqëm ndër njërzit i dhe shtë të tregoj në hadithin e isare i salatu o selam se Allah i madhuruar i shpalli isës Në basi e vrau dhe gjalin dhe i tha unë kam zirë disa robër të cilët nuk kam unësi kushti luftojë ata, prendaj ruaj e robërit tim të këmali tur. Dhe mali tur ndodhët për balë kutsit, qytetit kutsit, sot. është dhe 800 metra i larë si malë. Gjitha shu të rësoto nga në wasit në semranë, se profetit sallallahu a.s.m. ka thënë, do t'in zirë allohi madhëruar je a gjurëgjët dhe ma a gjurëgjët dhe ata thot nga gjdo maj mali vinë. Kalo një parë i tyre Pran një qenit dhe në qëtë buherët taberi Ljë qenit taberi që ndodhët Medjordaniz dhe Palestine sot Edhe do të apim të gjith A i shumë janë Dhe të apim të gjithë i qenin A i shumë janë ta Dere sa kur të kaloj i fundit i tyre Do thot këtu dikur ka pasur uj Dikur dhe të tu ka pasur uj Kur të kaloj i fundit i tyre Të hadit rrasurët e në muslimi Gjithashtu djetarët kanë diskutuar qështjen A e ka parë dikush Në kohën e profetis s.a.v. ose mbasti këtë pengesën ose murin që ka vendosë të në kërnejni Këtë rësëmëturin më Bukhëriju Thotë Shko një person, një për sahabet e profetis s.a.v. dhe i thot Po i dërgore Allahut unë e kam parë se dhin Në dhënë atë murin e e gjurë ma gjurëve Thotë ishte si robe me viza Në dhënë që me viza dhe i pa profetit sallallahu alejhi dhe sellem po e ke parë. Sepse kur i dha përshkrimin që ishte mur prej hekuri dhe me viza me ngjyra të ndryshme, po ky është muri tyre. Në ke parë me vërtet. Në një transmetim thuhet se ky person i tha profetit sallallahu alejhi dhe sellem i ishte një një prej një vize kuqe, një vize zeze, një vize kuqe, një vize zeze, i tha profetit sallallahu alejhi dhe sellem po ky është muri tyre. Edhe s'u nkoni për i khulefave, qoftë al-Wathiq, ai dërgoi një ushtri Në ndërgën një ushtri për të kontrolua se kun dodo të këmurë, murë i e gjushë ma gjushëve. Dhe ushtria ka shkuar, në në shkuar i larkë dhej në, në, në, në vëndi që në në kanë përshkuar djetarë parafësisht, dhe ka luar në në mbretërit të shumëta, dhe në shkuar në prantyre dhe në njëbë një përshkrim të përëngjashe me këti që tërgohet, e thot pa në ati që dira edhe pa njërë të të mershe, por nuk tërgohen se që Kjo është e që ka të rëgurit më këthiri që në konë në oathërëkit, ka shkuar një ushtri dhe ka ështëvonuar në të u thimë në bitë dë vjetë. Thuët gjekam parë të mundurën e jëgjurjë më jë gjurjëve. Gjushë Disa njërës kanë menduar që mundurën e jëgjurjë më gjurjëve që kanë dërtuar, dhërën kanë nëjni për hekurën dhe për i bakri, është, këknë të se u lartë, është mundurën e këne von doje hyjini muzikën në celularët dhe fikën e të celularët. Muzika është harm nisam, ndonëse ja, të mos kuptojnë ç'këna Allahu tash akoma do më rënd. Prandaj keni frikë Allahut. Kjo është ç'i keni folur kush disa herë për ta. Kanë treguar dietarët që muri i Xuxhëma gjush Xuxhëve nuk është muri kines. Se disa njerëz kanë menduar që muri i Xuxhëma gjush Xuxhëve është i njëjtë i murit muri kines. Por kjo nuk është nuk është saht. Por disa arsyet. Arsue parë se muëjnë në jedut më dhutve kam dërtuar dhullë dhul karneni. E dhe disë njërës me ndonjë që dhullë karneni është Aleksandri Maqedonis, për nuk është vërtejtë, Aleksandri Maqedonis ka qenë mësë besimtarë, kërse dhullë karneni ka qenë besimtarë. Dhe Aleksandri Maqedonis ka qenë shumë vitë ose shekujnë më basë dhullë karnenit. Tha shë, Muri e ka ndërtuar Dhunkaneit Jezu Mazhuxhëve. Kurse muri i Kinezë e ka ndërtuar mbretëri i Kinës. E dyta është që bon dallimi me murin kinezë dhe murit, kinez murit Dhunkaneit është muri kinez është i ndërtuar prej gurëve, që kjo dihet në pamje të sigurt. Kurse muri i Jezu Mazhuxhëve i ndërtuar është prej hekuri dhe në mes i ka bakër. Kështu që nuk është një i njëjti mur. Së treti Muri i Jezus Majujëve është i mur i cili do të thonë bën një lloj pengese protësuese për malet. Ja dy male nga nga të dyja janë male shumë të larta në cilin nuk gjetën dot Jezus Majujët dhe muri, muri bën pengesën e tretë, që ata nuk kanë mundur si dalin, ngas një lloj ane për tek njerëzit. Kurse muri kinez nuk është i tillë. Muri kinez nuk është mes dy maleve, përkundar se i është mur shumë i gjatë dhe kalon mbi posh male, poshtë maleve, në kodra, në fushë, gjithandej. Që sjë nuk është, nuk është imitur, gjithashtu muri kinez është me mijëra kilometra i gjatë. Së katërti, muri i Jezus Maju Ju nuk ka mundësi ta deportojë njëri vetëm se kur të dojë Allahu kono në, në fund që dalë Jezu Maju -ma Ju. -ma. Po të e deportoi, do thotë që ka dalë Jezu Maju Ju dhe atë për çka tremitin tok. Ndërsa muri kinez Æ, është prishu një pjesë ti e madhe Ose një pjesë ti dhe më në vëndët të ndryshme Nga që është nërtu prej kohësh Edhe kanë të reguar dhe më në të historiane Dhe të njërës që Muë i kinesë ka të luar dërtimi ti Në shekullin e 4 Para erës tonë Dhe më thënë i bje Para 2400 vjetësh Edhe Ka shkuar dhe më në ndërën të pikë që të sot, Ka më baruar në shekullin e 7.90 dhe, dhe më thënë Ka dashë në ndërtimi këti muri, muri kënës, në më dhënë, nga ati 2.000 vjetë, në ndërtimi të i dhe gjatësia ti është rrëdhë 6.400 km. Kështë që dhe më dhejmë në nërë të sigur që kënë nuk është muri i gjushma gjushve, dhe nuk është muri i që në kanë dërtuar dhërë kërneni, dhe gjë më rëndësishme të gjushma gjushve që ata do dali me së njerëzë dhe për të bërë shkatërrim dhe për të vrarë, do të i vrasin njerëzit, kush u del përpara ata e vrasin dhe njerëzit do t'i kapin në kohën e tyre një, në mënyrë faktikisht shumë e madhe, sepse kush del me staf vritet, me shtyrë vritet dhe kush nuk del normalisht nuk ka kuthaj, edhe mund dhe uria, dhe shkotën, të vdesin njerëzit në auria, do shkutojnë vetëm ata sipër të do strehohen nëpër kështjellat e tyre, ata që kanë kështjellat për tu strehuar dhe ndërta është dhe Isa a.s. në besimtarët e shë e kohë, si shtërgojën në hadithët sësak, talusën lorënë më dhe uat në uaj nga shërë, gjurë në gjurën më gjurën dhe nga shërën dhe shërën që ka shërë. Alhamdulillahi wa salatu salamu në rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi e gjithmarin më bardh Në gjarët janë të ndërlidhër më njërë tjetër dhe i lukët ma gjurëgjët si që të reguam dhe të dalin e kohën Kërët Isa alai salatu salam të këtë zbëjtu në tokë dhe të këtë fituar kundre të dëgjali dhe që putëve të asaj kohë Dhe të regu në hadithë se profetis salatu salam ka thëmë Njëtoj njëzit pa në bas të dëgjali të 7 djetë pa pas në d Dojit Isa li salatu vesselam vërtetuesi Muhamedit sallallahu alejhi vesalam për umetin e tij gjykuesi drejt për ta. Drejtues dhe udhëzuesi i drejtë, i lufton njerëzit për islamin, edhe që pranon islamin, thyen kryqin, e ther derën, skuqizon xhijjen dhe nuk e merr sadakaën, qoftë atë del ose të vënë. Ngargohet urrëti dhe hasedi. Domethënë hađiu tregojnë tash i vazhdimin e ngjarës, mbesdalse i duhet si të mos duhet çan ndodhë. Sarazin njerëzit kush e paros sadakaën pasurinë, por se paros kush? Ai sa do të jetë një seçëdhme e mirë së gjithë bota dhe çka brenda saj. E do të jetë lutje vetëm për Zotin e botrave. Pasha ato në dorën e të cilit është shpirti im, thot profeti Sallallahu selam. Do bëj telbie i birit e Meryemës në rrugën e Ruhas, për Haxhën e Prumë ose për të dyja. Më pas vjen si tek Isa Alayhi Sallatu Vesselam, biri i Meryemës, disa njerëz që i ka mbrojtur Allahu prej të djalit. U fshin fytyrat, Isa Sallallahu selam u fshinë tyr fytyrat e tyre me dorën e tij. Edhe u tregon atyre gradat që kanë në xhenet. Ku ndërkohë i shpall Allahu ije sallallahu aleyhi salatu wa salam dhe i thotë se un kam xjerr një grup të madh njerëzish që nuk ka mundësi askush t'i luftoj ata. Prandaj mbroj robërit e mi në malin Turr. Kështu dërgon Allahu Yajujet dhe Majujet ata vin nga të gjitha anët. Kalojnë të parë par të beri, në atyre për liçenin Taberia, i cili ndodhet në Jordanin dhe e pinin të gjithë ujin. Kalojnë të fundit dhe thon, këtu ka pasur ujë dikur dhe ecën derisa shkojnë tek mali i Hamrit. Ës mali që është ndodhet afër Kusit. Do të kutsi, dhe thonë, vram çka kishte në tokë. Do thonë vrasin çdo njëri që del përpara. Do thonë fesat shumë mal skatrim. Edhe do thotë ejeni të vrasin çka është në qiell. Edhe i drejtojnë shtizën nga qielli dhe i lëshojnë larg. Dhe u akthen Allah me gjak si fitnë për ta. Domethën kufrit tyre, ka arritur deri në 11 gradë se ata vrasin gjithë banorët e tokës u dhënë përpara dhe për para, pretendojnë se do të vrasin dhe banorët e qiellit. Rrethuat i dërguar i Allahut Isa alayhi salatu sallam dhe shoqut e tij, ai sa koka e demit do të jetë për ndonjërin prej tyre më e mirë se 100 dinar prej ari. I thotë i lutet Allahut profeti sallallahu alaihi salem Isa, do të thonë Isa dhe shoqut e tij që të shfutoj për i tyre, dhe u dërgon Allahu i madhruar tyre një një krim i cili quhet Negaf. Në qafën e Yuxh ma Xhule do vdesin të gjithë për një herësh. Më pas zbreti dëgujoi Allahut Isa alayhi salatu wasalam, dëshova të tim tokë dhe verese nuk kishte ngelur vend në tokë pa u yndyrë nga pislliku i tyre. Edhe atë i lutën Allahut Allah Madhurë, shpendë, si dhe Allahu ma dhuroi dërgon disa shpend si qafa të deveve që i merr trupat e tyre dhe i hedh ku dëshiron Allahu subhanahu wa taala ose i hedh det. Më pas dërgon Allahu ma dhuroi një shi që nuk lep pa lagur shtëpi prej balte as pa i leckske. E, e lan tokën dhe e bën sipas qyrë, më pas i thuat tokës Në ziri frytet e tua dhe këthej e begatin tënde, atë dit mund të hajë një grupë njërzën. Në gjithë kjo mbasë të pasro të toka, dërgonë i gjithë më gjithë të të herë edhe në lojë më dhurë më shirë në ti, në bi bënorë të toku së atëherë. Thot, atë dit mund të hajë një grupë i marë për njërzëve, një kogë rëshege dhe mund së të rëhonë në një në sajë. Jebët dhe gati qumshit, ajësët dhe vejë që sa buka pjellë, logo që që sa boka pion mjafton për një fis të tër, thumshi sai. Edhe Delja i mjafton një grup njerëzish. Profeti sallallahu aleyhi ve sellem ka thënë do të jetë demi me kaq që kaq para do të shitet shumë së dreti demi. Edhe do të shitet kali shumë lir. Ka thënë profeti sallallahu aleyhi ve sellem jetë dëmi, jetë mirë do do ketë do të kenë njerëzën mbas ardhjes së Mesihut. Do të jetë të mirë do kenë njerëzën mbas ardhjes së Mesihut. Hadis sallallahu aleyhi ve sellem. Ije bëllë xhellit, të lëshoj shiun dhe tokë që nxjerr bimët, e sigurt ta mbjellë shfar në shkëm, do mbinte. Nuk do ket kopracë, vesmir dhe, dhe as urretin. Do hiqet helm mbi ato re kafshëve që kanë helm dhe do bjer paqe në tokë. Ajsa Luana no të rrinën me vet tigrat me lopët dhe uqit me dele. Fëmijët luajnë me gjarprin dhe nuk u bënë as turë dëm. Ajsa fëmia fut dorën te gjarbe dhe nuk i bën asnjë gjë dhe resh Luani no që largohet dhe nuk i bën asgjë oj ku dohet por dele se si ti ishte qeni tyre do mbushet toka me paqe siç mbushet ena me ujë fjalët do të jetë një me nuk do ta adhurohet as kushti të veç Allahut nuk do të ketë lufth kurëzve do të marrë pushteti dhe thuhet që, që do të jetë toka si një enë për argjendi do ta nxjerr bimësinë në sinë kohën e Ademit ali selam qendron Isa alayhi salatu wasalam në tokë 40 vjet më pas sdes dhe i falin xenazën muslimanët Ndërkohë dërgon Allahu një herë të ftoht nga Shami, e cila u hyn aty në Sietulla dhe i merr shpirtin çdo besimtari, çdo muslimani. Në hadithin e Amrit thuhet: "Nuk gjenet në faqen e vëlut asnjë njerëz që ka qofë dhënë një thërmi besim, pa ja marrë shpirtin edhe sikur të ndonjëherë për tyre të, të jetë në brinjit të Malit. Ngelet vetëm njerëzit e cinj, të cilët shpejtojnë për të kepshë dhe dëshirëtyrë si shpendët, dhe në padrejësitë si e gërësirat nuk i njohën të mirën." Ashtu kur do të shthem të keqen, u vjen aty shejtani u thot, a nuk po mbindeni? I urdhëron ta adhurojnë idhujt e ja adhurojnë e me gjithë këtë riskun e kanë të shond, dhjetësim të mirë, bën bën marrdhënie si gomerët mbi këta njerëz do bëhet kameti. Atëherë vazhdon të tregohet hadith i fryrës së urit, e çdo kush që dëgon grekon e ngre kokën, atë ul njërën anë të çafës dhe në çafon tjetër të çafës dhe i pari që dëgjon është një burrë që ishte duke rregulluar kasoreve deveret e tij, ti, vdesën së vdesën të gjithë njerëzit. Por më pas dërgon Allahu një shi i për e cilin vin trupat e tjera, edhe ky është fundi i kësaj dynjaje. Kto janë vës disa shenjat që kemi të zëradovin. Edhe ndërkohë të, që i ndodhin to shënja ka edhe shenja të tjera të cilat nuk janë treguar do t'tregojnë hyrja të, të ardhshme, ato janë të ndërthurur me njëri tjetrin dhe kanë për të ndodhur pranë njëri-tjetrës, siç është lindja e diellit nga perëndimi, janë tre fundose që ndodhen në tokë, ë është edhe tymi i cili do zgjbres janë treguar në Kur'an, lut sallallahu alejhi vesallam, të na ruaj nga sherrri i këtij, lut sallallahu alejhi vesallam, të na bëj për atë që përgatiten për atë ditë, na ruaj nga çdo e keqe, më bëj të jetë në kumt mirë, pesë e këtij